Дослідження Азії. Петро Семенов-Тяньшанський і Микола Пржевальський. Думка про подорож у Тяньшань у перекладі з китайської «Небесні гори» зародилася в Семенова, як тільки він закінчив Петербурзький університет. У ті часи ця гірська система була майже невідома європейським дослідникам. У 1856 році учений дістав згоду географічного товариства на спорядження експедиції до Середньої Азії. І вже наступного року йому вдалося проникнути в серце велетенських гір Тяньчаню. Завдяки експедиції Семенова, що тривала близько двох років, на карту була нанесена вершина Хан Тенгрі, а також джерела декількох річок. Петро Семенов у загальних рисах установив розташування хребтів Тяньчаню та відкрив величезні льодовики. Через багато років за блискучі дослідження гірської країни до прізвища Семенова приєднали другу частину – Тяньчанський. До середини XIX століття стало відомо, що межею Центральної Азії на півдні є найвища гірська система світу – Гімалаї, а на півночі – гори Тяньчань – Алтай, та саяни. Але простір, розташований у середині цього гірського кільця, залишався на карті білою плямою. Вивчити цей район узявся нащадок запорізького козака Микола Проживальський. У далеку подорож він вирушив восени 1870 року, досліджуючи Монголію, Китай і Тибет. Проживальський зробив безліч відкриттів, і вперше надав у розпорядження науки достовірний і багатий матеріал про клімат Центральної Азії, про особливості річкової й озерної мережі пустель. Навесні 1879 року Пржевальський очолив першу тибетську експедицію. Росіяни пройшли близько 8 тисяч кілометрів через недосліджені європейцями райони Центральної Азії. Незважаючи на важку хворобу, у 1883 році Рожевальський вирушив у другу тибетську експедицію, а в 1888 році під час чергової подорожі вчений помер від тифу. На той момент він був у заніті слави. Географічні товариства багатьох країн присудили йому свої вищі нагороди. Чи знаєте ви, що у 18 столітті почалося наукове дослідження Півночі Азії? Найзначніші результати дали організовані Росією Перша Камчатська і Велика Північна або Друга Камчатська експедиції, але Центральну Азію почали вивчати лише в 19 столітті.